Слово «річ» як відповідник до російського діла ми часто бачимо в нашій класиці. Давня ця річ, мабуть, літ сорок тому буде. Коницький. У фольклорі «лицарська річ в бої поляхти». Приповідка. Сучасній українській оригінальній і перекладній літературі. Відповідно до російських висловів «в чому діла», Діло в тому, що по-українському треба казати, у чому річ. Річ у тім, тому, що. А не в чому справа, справа в тім, що. Аналогічно до російського вислову «не отдавати себе отчота» іноді помилково кажуть «не здавати собі відчиту». Тут саме треба вживати слова «справа». Не здавати собі справи. Вони, видимо, не здавали собі справи з того, що робиться. словник за редакцією Кримського. Можна ще сказати, як пропонував сучасний український письменник Кунзич, не усвідомлювати. Він не усвідомлював, що каже. Можна сказати, до речі й до діла, відповідно до російського слова «кстаті». Не війтова дочка, а до речі, говорить. Номес. Фраза була не до діла, в ній не було ні запитання, ні наказу. Смолоч. Становище. Вихід зі становища. Рада дати раду зарадити. Часто чуємо з уст і читаємо. Він опинився в безвихідному становищі. Вона не бачила виходу з цього становища. Він вийшов із скрутного становища. Жодного з цих висловів ми не знайдемо ні в українській класичній літературі, а ні почуємо з уст народу. Їх штучно створили на швидкоруч люди, далекі від народної мови і не обізнані з класичними зразками. Натомість бачимо... Розмова вкрай схвилювала його, хлопець був безпорадний, Гордієнко. «Побачу ще, як там буде, коли не дам ради, то тоді вже, певне, треба йти в найми знову, Шевченко. Мною не турбуйтеся, я собі дам раду, Коцюбинський. Рідний брат так не зарадив би мені в тій скруті, як Іван із живих уст». Із цього випливає, що в наведених на початку фразах «Треба було висловитись так, опинився в безпорадному становищі, стані, не бачила ради в цьому становищі, дав собі раду в скрутному становищі, чи зарадив собі в скруті». Талант і талант Автор не без талану, але йому не вистачає ще життєвого досвіду і уміння організувати набуті спостереження. Читаємо в критичній статті, і саме тому, що в ній мовиться про письменника та його здібності, бачимо помилку. Треба було написати «таланту». Слово «талан» має значення «доля». На вівтар самол України Клаусе усе. Сили, талант свій життя. Скляренко. Щастя? Навіщо мені врода, коли нема долі, нема талану? Шевченко. Удача? А менше працює, як риба обліт побивається, а нічого не вдіє, ні в чому нема його талану. Староженко. «Талант – це природжена здібність у тій чи тій галузі науки або мистецтва. Силу свого таланту віддають вони на справу революційної боротьби». Елан.